Bona tarda, benvingut a Ones de Pau. Avui, divendres, dia 10 d'abril, estrenem un nou horari i dia d'emissió. A partir d'ara, Ones de Pau se mataran en directe tots els divendres, de dues a 3 del migdia, i farem la repetició el diumenge d'onze i mitja a dotze i mitja de la nit. Escoltem la sintonia, ens relaxem una mica i comencem aquest nou programa en el que parlarem de les mobilitzacions contra l'OTAN a Estrasburg del cap de setmana passat, del 2 al 5 d'abril. També farem un breu repàs de la història de l'OTAN recordant els països membres de l'Aliança Atlàntica i també parlarem de la desobediència civil i les accions directes no violentes com a estratègia de resistència davant de les guerres. està sintonitzant Contrabanda FM al 91.4 del dial de Barcelona i també ens pots escoltar a través del web contrabanda.org Era dijous 2 d'abril quan un autocarn davant de la Universitat Central de Barcelona carregava les motxiles i les tendes per viatjar cap a Estrasburg, a la frontera de França i Alemanya. Allà es van trobar, en aquest autocarn, activistes per la pau de la plataforma Aturem la Guerra del grup d'investigació Centre de l'AS, de Justícia i Pau, també gent de fora de Catalunya, d'Alternativa Antimilitarista, el que abans es coneixia com Moviment d'Objectors de Consciència, i universitaris de la central, universitaris de l'autònoma i altres persones i col·lectius. A aquest autocarn viatjaria fins a Estrasburg la nit de dijous i arribaria divendres. Amb l'arribada a Estrasburg el grup es trobaria amb una de les imatges més impactants d'aquesta experiència, d'aquesta participació en la manifestació i en el bloqueig de la cimera de l'OTAN i aquesta imatge va ser doncs, un grup molt numerós d'unes 300 persones aproximadament, aproximadament que sortien del campament internacional de resistència on es trobaven doncs, eh, tots els manifestants on s'anaven afegint els manifestants i participants de aquesta cimera si alternativa d'aquesta trobada alternativa pers, doncs, reclamar que s'aturi l'UTAN, per reclamar la dissolució de l'UTAN i per intentar doncs, fer-nos escoltar davant dels mandataris dels presidents dels estats membres de l'UTAN deia que aquesta imatge va ser impactant perquè es tractava d'un grup d'uns 300 manifestants tots vestits de negre amb mascarats antigues amb ulleres de natació amb ulleres d'esquí de després sabríem que eh, era, eren proteccions per evitar els gasos lacrimògens que la policia francesa utilitza a diferència de, de l'espanyola que poques vegades ho fa i en definitiva va ser una imatge doncs, de guerra des del campament de resistència nosaltres anàvem eh, amb la intenció de manifestar-nos específicament, de participar pacíficament i vam trobar aquest grup que es coneix doncs, com a eh, Black Bloc el Black Bloc integra doncs, a, a gent que té una estratègia doncs, contrària a la pacífica i que tracta d'enfrontar-se sempre que pugui amb la policia en aquests acontessamentss Jo havia pensat de no parlar massa d'aquest black bloc perquè és un, perquè no, no cal donar-ris més protagonisme del que ja han rebut a través dels mitjans de comunicació però és, és interessant també de, de perquè va ser la primera imatge en que ens vam trobar ja el mateix dijous. Evidentment això responien a l'estat de setig a l'estat d'excepció que la policia francesa i Alemanya estava organitzant, tenia organitzada en tota aquesta zona d'Estrasburg. Comento també que en, aquell, en aquells dies, el tractat de Schengen que permet la lliure circulació de, de les persones a tota Europa va ser anul·lat i per tant doncs, eh, la policia retenia a qualsevol persona que vulgués li demanava la documentació i inclús doncs, els podien presionar durant hores sense cap motiu mm. aleshores aquesta gent va respondre a aquesta intimidació a aquesta um, acció de la policia que impedia la llibertat d'expressió impedia el dret a la lliure reunió i per tant d'alguna doncs, manera van caure en la provocació que és el que pretendia la, la, la policia que és començar ja a provocar els manifestants fossin pacífics o violents de cara a la manifestació del dissabte 5 d'abril a Estrasburg i he seleccionat un, un tall d'una un, mesura de ràdio que es diu Ràdio Pacífica i que ens, ens descriu una mica el, el que va succeir a Londres ja abans d'Estrasburg recordem que en, aquesta setmana passada van haver-hi moltes mobilitzacions, el G20 el grup de, dels 20 països més desenvolupats es, es van, o més poderosos més rics es van trobar a Londres, i d'alguna manera aquí a Londres ja marcava l'inici del que seria aquest estat de setge, allà un anés tota la comitiva dels presidents d'estat i de socis de l'OTAN. Aleshores, a Ràdio Pacífica ens expliquen prou bé com va començar això, i després, doncs, és un exemple del que succeiria també a Estrasburg. El miércoles algunos manifestantes chocaron con la policía, indignados por el trato que estaban recibiendo de los uniformados. Solo minutos después de la represión policial, el informativo Pacífica entrevistó a algunos de los activistas. David Wilson señala que la coalición para detener la guerra y miles de manifestantes marcharon por algunos de los sectores más ricos de Londres donde hay galerías y tiendas de lujo y ni una sola piedra o ladrillo fue arrojado por los manifestantes. Allí no hubo presencia de la policía. La policía de la guerra anti-war de la embajada de Estados Unidos fue a través de la expensive de Londres galerías, shoppios, y no hubo presencia de la policía. La seguridad se ha concentrado en el centro de la ciudad, donde están ubicados los bancos, y es donde ha habido problemas, dijo. Así que la activista concluye que si no hay policía, no hay problemas. Es cuando llegan los oficiales, cuando se generan los problemas, señala. Si no lo demostramos ahora, entonces el mundo va a ser un lugar mucho peor. Tenemos que estar, tenemos que luchar por la paz y la justicia, tenemos que luchar wilson dice que si no hay protestas ahora el mundo será un lugar peor para vivir ahora es necesario luchar por un mundo mejor donde el dinero se ha usado para el beneficio del pueblo dijo el activista wilson señala que vive con una persona estadounidense y sabe que en la unión americana la gente pobre está viviendo en tiendas de campaña que eso ocurra en el país más rico del mundo es absurdo dice El miércoles la coalición para detener la guerra organizó una protesta frente a la embajada de Estados Unidos donde cuestionó el compromiso del presidente Barack Obama por impulsar un cambio real en la política internacional diferente a la del expresidente George W. Bush. Los activistas dijeron que ahora el demócrata no solo mantiene tropas en Irak sino que refuerza la ocupación en Afganistán y continúa amenazando a Corea del Norte e Irán. Los activistas llamaron a el fin de todas las guerras en el mundo, a ponerle un alto a los gastos multimillonarios en la industria de la guerra y a parar las masacres de los pueblos, incluido el palestino. Doncs acabem d'escoltar aquest reportatge de Norma Martínez del col·lectiu Pueblos Sin Fronteres de Ràdio Pacífica. I som a Contrabant d'FM, una misura lliure i no comercial que en compleix 18 anys. Ja ho sabeu que fem 18 anys i, i estem de celebració i, per tant, doncs, sempre aquest esperit positiu no ens ha de faltar malgrat que pugui haver certa frustració en segons doncs, quines lluites amb segons quines resistències com, com la que van viure a Estrasburg fa, fa molt poquets dies el cap de setmana passat del 4 i 5 d'abril mm, continuarem parlant d'Estrasburg després i, i ara vull compartir amb, amb vosaltres un breu resum de, del que és l'origen i la història de l'OTAN amb la incorporació de diferents països al llarg dels anys, que pot anar per entendre una mica més què és això de l'OTAN i, i com està funcionant. Si us sembla bé, fem aquesta breu cronologia i després continuem parlant també de desobediència civil, d'accions de directes acció directa no violenta i d'altres estratègies de lluita que s'han pogut posar en pràctica aquests dies a eh, les diferents doncs, concentracions i mobilitzacions per la pau i en contra de l'OTAN tractat de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, va ser creada l'any 1949 com una organització defensiva en els primers anys de la Guerra Freda. Els membres inicials eren Bèlgica, Canadà, Dinamarca, França, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Portugal, Regne Unit i Estats Units de Nord-Amèrica. El pacte de Varsovia va ser creat com a resposta a l'OTAN per la Unió Soviètica i els seus aliats l'any 1955. A la dècada del 50, Grècia, Turquia i Alemanya de l'oest van unir-se a l'OTAN. El següent soci en entrar a l'aliança militar seria Espanya, l'any 1982. Al 1986, es faria el referèndum espanyol d'adscripció a l'OTAN i val la pena recordar que Catalunya, Euskadi i les Canàries va guanyar el no i que, malgrat guanyar el sí al conjunt de l'Estat, Espanya incompleix les limitacions que es va comprometre a complir si guanyava el sí. Per exemple, es va acordar que l'estat espanyol s'incorporaria a l'estructura militar integrada. Perdó, es va acordar que l'estat espanyol no s'incorporaria a l'estructura militar integrada, però, en canvi, sí que es participa en l'alt comandament militar. La prohibició d'instal·lar, emmagatzemar i introduir armament nuclear en territori espanyol també s'incompleix. Estats Units no informa de l'armament dels bucs i nous que visiten els nostres ports i bases. Una conseqüència d'això, per exemple, és que molt probablement armament amb urània empobrit ha transitat per Espanya com a via d'accés als conflictes dels Balcans i Orien Pròxim. Al final de la Guerra Freda, el Pacte de Varsovia es va dissoldre, però a l'OTAN no. L'esperança de molta gent en aquell temps de viure en un nou ordre pacífic mundial no va succeir. Al contrari, en lloc de disminuir la seva presència militar global, els Estats Units van avançar posicions per situar-se en els llocs on els seus rivals del Pacte de Varsovia s'havien retirat. Aquí ja va quedar demostrat l'objectiu expansionista de l'OTAN. Mentre els països de l'Europa de l'Est abraçaven economies de lliure mercat i democràcies a l'estil occidental, els Estats Units a Nord-Amèrica es van moure ràpidament per integrar a aquests països la seva esfera d'influència a través de l'OTAN. Aquesta estratègia eficaç, que també fou adequada per la nova Europa davant la guerra d'Iraq, va funcionar amb Polònia, que va recolzar els Estats Units i va posicionar-se en contra de la vella Europa d'Alemanya i França. Els primers passos de Polònia cap a la plena incorporació a l'OTAN es van fer a través del programa de Socis per la Pau de 1994, liderat pels Estats Units. Al sí. març de 1999, Hongria, Polònia i la República Txeca van ser admesos com a membres oficials de l'Aliança Atlàntica. Déu dies després es van trobar ficats en una guerra contra el seu veí Iugoslàvia, com a part de la campanya il·legal de bombardejos de l'OTAN. Però el canvi en l'organització militar no només estava limitat geogràficament. En la conferència del 50 aniversari de l'OTAN a Washington el 1999 es va adoptar un nou concepte estratègic que passava descaradament de l'acció defensiva a l'ofensiva. L'àrea geogràfica d'acció de l'OTAN era definida ara com tota la zona euroasiàtica. Estònia, Letònia, Lituània, Eslovènia, Eslovàquia, Bulgària i Romania eren admesos a l'OTAN. No només s'incorporaven els països de l'antic pacte de Varsovia, sinó també ex exrepúbliques soviètiques. Això ha contribuït a internacionalitzar les tensions mentre Rússia es veu rodejada pels Estats Units i les bases militars de l'OTAN als Balcans, Orient Mitjà i Àsia Central. A més a més, no s'ha d'oblidar que amb cada nou membre que s'incorpora a l'OTAN, les multinacionals de la indústria militar es freguen les mans. Així de fastigós és aquest món. Com més perillós es converteix el món, més beneficis per la indústria militar. I atenció perquè, com no ens cansarem de repetir, la Unió Europea i els Estats Units són els principals fabricants i exportadors d'armes al món. Durant els darrers anys, la conducció dels Estats Units cap al domini global s'ha augmentat en termes militars. L'OTAN s'ha convertit en el vehicle per realitzar aquest procés, particularment amb la guerra d'Afganistan, que ha estat i és una guerra liderada per l'OTAN des del 2003, quan l'OTAN va assumir el control de la força internacional d'assistència per la seguretat L'ISAF, amb els països membres de l'OTAN, aportant el gruix de les tropes militars. Després de la cimera de l'OTAN a Estrasburg, està previst que durant el 2009 hi hagi 100.000 soldats presents a l'Afganistan, dels quals 68.000 seran dels Estats Units. Recentment, els Estats Units han posat el punt de mira a l'estratègica regió del Mar Negre i al sud de l'Oest Asiàtic. Aquesta zona és molt important pel que fa a la producció d'energia i el transport internacional. Els Estats Units van recolzar el canvi de govern a Geòrgia el 2003, que ha augmentat la seva orientació pro-occidental. El 2005, Geòrgia va unir-se al Pla d'Associació per la Pau de l'OTAN i va signar un tractat de suport i ajuda al trànsit de les forces i tropes de l'OTAN. A la cimera de l'OTAN de Bucarest, l'abril del 2008, Albània i Croàcia van ser convidats a participar. El president Bush va fer una crida per acceptar Georgia com a membre del Pla d'Acció per l'ingrés a l'OTAN que és el següent pas, per assolir la plena integració. Això va ser rebutjat degut a l'oposició de diversos països liderats per Alemanya i França. Però l'objectiu de seguretat global ja s'ha imposat en l'estratègia política i militar dels socis de l'aliança militar. I l'expansió de l'OTAN podria acabar, en els pitjors dels casos, convertint-se en una agrupació d'estats al marge de les resolucions de l'Organització de Nacions Unides. Com deia la cancellera alemanya Angela Merkel, Afganistan és la prova de foc pel futur immediat de l'OTAN. you like I do. Crime, I'm guilty. Guilty Maybe I'm wrong. of you. lonely night I si l'operació Llibertat ibertat duradora a l'Afganistan és tan important per l'OTAN, ens interessa saber unes dades que poden apuntar cap, on, cap a quin món ens estan dirigint els presidents d'estats europeus i socis de l'OTAN. L'operació Llibertat Duradora no ha estat autoritzada expressament en cap resolució del Consell de Seguretat de l'ONU. On són els terroristes que es buscava a l'Afganistan? Crime, Els presumptes terroristes d’ Qaeda, empresonats a Guantánamo sense acusacions ni judicis i amb greus violacions dels drets humans, representen un greu avís de com l’OTAN actua infringint el dret internacional. Només el 38% de les ajudes promeses a l’Afganistan entre 2002 i 2011 han estat materialitzades. De cada 100 dòlars que envia la contribució mundial, 92 es destinen a activitats militars. La contribució de totes les agències de l'ONU, incloent els fons i programes de desenvolupament, infància, població i alimentació, entre d'altres, sumen del 2002 i 2006 260 milions de, de dòlars, Menys del que suposa el contingent espanyol en només un any. Entre 2006 i 2008, Afganistan ha estat el primer receptor d'armes dels Estats Units. El 61% de les famílies a l'Afganistan viuen sota el límit de la seguretat alimentària. La pobresa era el problema més greu abans del 2001 i ho segueix sent avui. L'excusa de que sense seguretat no hi pot haver desenvolupament és la mentida més gran de l'OTAN i els polítics que lideren l'Aliança Atlàntica. Ones de Pau, a contrabanda FMA. Chasseur de l'hôtel, aime d'un amour faux. Une certaine mademoiselle, ouverte de bijoux. Elle habite au numéro 20, une chambre avec salle de bain. Et traîne avec un petit chien, un amant, qui ne lui sert à rien. Et puis des tas d'admirateurs, qui lui envoient chaque jour des fleurs pleure que porte la chasseur et ça lui fait bien mal au coeur le chasseur de l'hauteur quand il rentrer chez lui à sa demoiselle pendant toute la nuit. Un chasseur de l'hôtel Qui n'a pas quatre ressorts Et c'est bien naturel Quatre fois plus jaloux Il n'en peut plus de boire toujours C'est inutile, c'est un gel l'amour Et un soir qu'il avait zénère Il a sorti son revolver Mais l'autre a le premier À preuve qu'il fallait s'en méfier Surtout que par-dessus le marché L'abarut, il avait bien visé Chasser de l'hotel edit Piaf ens canta' xasser de l'hotel i té un punt d'ironia haver seleccionat aquesta cançó entre les moltes cançons boniques que té aquesta cantant però és que seguim aquí a unes de Pau parlant de les mobilitzacions contra l'OTAN d'Estrasburg i com, com ha arribat als mitjans de comunicació doncs la violència sembla ser que predominava a les manifestacions i els diferents actes contra l'OTAN. Però la veritat és que la policia, tant alemanya com francesa, ho han fet també bé que, que un s'ho podia acabar creient, això. Inclús i he de reconèixer un, una cagada, diguéssim, una cagadeta, en la cròmica que vaig fer el, el diumenge, des d'Estrasburg quan vaig trucar a l'assemblea de Majares i vaig comentar doncs, el que s'havia viscut a... a Estrasburg jo vaig dir que els pacifistes érem la minoria i realment no era així el que passa és que els pacifistes els activistes per la pau no violents ens podríem sentir en trànsit en... Podíem tenir la sensació de que era minoria degut a tota l'estratègia de la policia que, que va organitzar Estrasburg. Comento que Estrasburg eh, per qui no ho conegui és una ciutat plena de canals eh, i, i amb vies de tren al mateix temps per tant hi en canals, ponts i és molt fàcil doncs eh, impedir la circulació en segons quins punts. Tots coneixem la, foto, la fotografia de els membres de l'OTAN, dels presidents dels estats, membres de l'OTAN, fent-se la fotografia allà amb el pont d'Europa de fons, doncs bé, aquest pont, com d'altres, van ser absolutament bloquejats per furgons de la policia eh, francesa i, i d'aquesta manera doncs, limitaven la lliure expressió de tots els manifestants que van intentar apropar-se al punt de sortida d'aquesta manifestació. Ja només l'intent d'aproximació al, al punt de sortida de la, de la manifestació resultava molt complicat perquè la policia anava impedint el pas i mm, es anaven filtrant aquests grups de, de joves i no tan joves violents entre els manifestants pacífics, de manera que... En, quan arribava un grup de manifestants violents, la policia responia i es bloquejava l'accés, es tallava el pas, s'impedia el lliure pas per aquells carrers on estava permès, estava legalment permès circular per fer aquesta manifestació. Una altra cosa és que aquest circuit, que l'organització, que la gent de nato i d'altres organitzacions internacionals doncs van pactar amb la policia, s'ha de reconèixer que era nefast i que realment ens van portar a una ratonera que van controlar absolutament com van voler els policies en aquest sentit, impedir la lliure circulació i no només això, sinó també d'agradir violentament tant a pacífics com a, com a, com a gent que doncs, llançava pedres o trencava mobiliari urbà, etc. La cançó de l'Edith Piaf, que hem escoltat abans, parlava d'un hotel. Doncs bé, aquest hotel Ibis, un dels buit que hi ha a Estrasburg, es va cremar, però també es va deixar cremar, podem dir. La policia va arribar... bé, la policia no va arribar, simplement va deixar fer, va deixar que algú cremés aquest hotel i després els bombers són els que van arribar molt tard. Van arribar doncs, una hora després de que comencessin les flames. Evidentment doncs, eh, això va ser intencionat perquè interessava que hi hagués aquest fum, i hagués doncs, tot, a, tot aquest eh, caos. I un altre dels moments doncs, aquí més tristos diguéssim, va ser precisament al costat d'on cremava aquest hotel, perquè hi havia una esplanada on havien de participar doncs, uh, tots els manifestants que volguessin, escoltant música amb diferents doncs, uh, uh, parlaments, diferents uh, uh, paraules des de l'escenari per part de col·lectius i, i pacifistes de, de tota Europa i del món que s'havien trobat allà. I aquí doncs, uh, també vam haver de fugir, vam haver de sortir per potes, com es diu, perquè la policia ja llançava doncs, els vesos lacrimògens en aquest descampat, en aquesta esplanada també legalment prevista per les organitzacions i per la policia per fer un acte pacífic i en canvi ens van treure d'allà eh, a base de de, de llançar aquests grasos lacrimògens amb l'excusa que al costat doncs, hi havien aquests violents evidentment ningú dubta de que eh, entre aquests violents entre aquests grups que eh, s'anomenen Black Block hi ha policia infiltrada que, que incita i, i col·laborar doncs, amb, amb, amb, aquest, amb aquesta lluita, amb, amb aquesta actitud doncs, més violenta a les manifestacions. Un, un últim comentari, i per deixar això i entrar amb en, en altres coses, com per exemple el, el bloqueig pacífic i no violent que es va fer a Estrasburg el dissabte al matí, abans de que comencés aquesta manifestació, doncs aquest últim punt és una imatge que jo crec que és molt més positiva i i tan, i tan certa com, com, la de, com la del fum, però amb molt més color. Perquè aquesta manifestació d'Estrasburg contra l'OTAN, per exigir, per reclamar, per alçar la veu contra l'organització més belicista de, del món, l'organització que provoca, doncs, més perill a, a tot el planeta, no només amb les seves armes nuclears, sinó sobretot amb aquesta estratègia d'atac preventiu que ja ha incorporat dins de, de la seva política. Doncs bé, aquest moment amb més color, diguésim va ser la, al final de la manifestació, després que es trenqués per totes bandes, degut a l'actuació tan professional de la policia, doncs aquesta imatge en aquest moment doncs, sorgeix perquè els pacífics en un moment donat, els manifestants pacífics aconsegueixen encapçalar la, la manifestació. Ens trobem eh, dos camionetes, una és de la CGT, de, del sindicat CGT, i l'altra, si no recordo malament, era d'una associació, d'un col·lectiu antinuclears, i ells eren la capçalera de la manifestació. S'intentava circular per per una zona i la policia tallava el pas. Estàvem doncs, realment encaixonats pel davant i per darrere per la policia, però allà pacíficament estàvem intentant avançar, estàvem intentant doncs, poder realitzar aquesta manifestació pacífica. I en un moment donat apareixen doncs, una vegada més aquests grups de violents que intenten doncs, encapçalar... La manifestació i començar Aldarulls començar l'enfrontament amb la policia. Què va succeir Doncs que els manifestants pacífics van agafar-se de braços i van impedir el pas d'aquests manifestants violents. Aquesta imatge, que és una acció pacífica, també és una acció directa per evitar que eh, aquests violents trenquin eh, i facin malbé l'intent de manifestació pacífica? i ho deixem aquí. Simplement és, és, un, és una, una imatge per recordar que els manifestants pacífics estaven allà intentant avançar eh, sense violència per fer aquesta demostració de força per exigir el tancament de l'OTAN. I, I només comento una cosa més de del 4 d'abril i és el bloqueig, el bloqueig que va haver-hi pacíficament per, per evitar l'entrada l'accés de, dels presidents per, per evitar doncs, la, tot que és la comitiva presidencial de, dels caps d'estat cap a la cimera de l'OTAN recordem que el Parlament Europeu que està a Estrasburg, el Parlament Democràtic Europeu, és on es trobaven també els representants de l'OTAN. Per tant, ja veieu eh, quins són els socis dels militars, als parlamentaris europeus, també. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Continuem a Contrabanda FM, avui estrenem horari aquí a unes de Pau. Ens podràs escoltar els divendres de dues a 3 del migdia i el diumenge fem la repetició d'onze i mitja a dotze i mitja de la nit. I estàvem parlant de violència i de no violència i té seleccionat un text del de grup d'Alternativa Antimilitarista el, el que són els antics eh, membres de, dels moviments d'objecció de consciència i, i aquest grup d'alternativa antimilitarista de Saragossa eh, escriu això sobre la lluita no violenta, sobre la no violència. hace mucho tiempo que el pacifismo revolucionario escribe no violencia, todo junto, no violencia, reclamándolo como un concepto nuevo que no se puede entender como mera oposición a la violencia, como un valor negativo, sino como una palabra cargada de connotaciones positivas y creativas. La no violencia es, en muchos aspectos, más que un ataque a la pasividad la no violencia es en muchos aspectos más un ataque a la pasividad que a la violencia. La no violencia es un principio de actividad, de transformación dinámica de la sociedad, donde fines y medios son coherentes desde una ética profundamente arraigada, donde los sujetos actúan políticamente sin hacer de otros sujetos un instrumento. La primera y fundamental forma de violencia a la que nos oponemos es la que llamamos violencia estructural, es decir, a la violencia del actual sistema. Mientras, en las cotas actuales de riqueza, siga habiendo muertes por hambre, enfermedad y hasta de pura infelicidad, explotación descarada de los recursos naturales y de las personas, este sistema ha de ser calificado de violento. ...y por tanto requiere ser transformado de raíz. Mahatma Gandhi decía con una metáfora botánica... ...que al igual que el árbol está potencialmente contenido en la semilla... ...así nuestra acción política debe ser el germen del mundo que buscamos construir. No hay otra imagen mejor para la no violencia. I un altre del, dels temes que volien comentar molt ràpidament abans de, de recordar doncs, com va anar el bloqueig a Estrasburg, que els comentarà abans, és la legítima desobediència. Això que, que d'alguna manera estem fent amb, amb aquestes activitats, amb aquestes accions directes no violentes per demostrar el nostre rebuig contra l'OTAN, contra les guerres i contra les polítiques criminals i legals que ens imposen amb etiquetes com llibertat duradora, etc. Segueixo llegint el que comenten el col·lectiu Alternativa Antimilitarista de, de Saragossa. El término desobediencia civil se atribuye a Henry David Thoreau, quien en 1846 fue encarcelado por negarse a pagar impuestos al recaudador en protesta por la guerra de agresión de los Estados Unidos contra México y para denunciar la política esclavista del estado de Massachusetts. La desobediencia civil consiste en... ...en la desobediencia colectiva, pública y organizada... ...a una ley que se considera injusta en sí misma... ...o representativa de una situación de injusticia... ...la desobediencia civil es una intervención sociopolítica... ...que toma cuerpo en un acto voluntario... ...intencionado, premeditado, consciente, público... ...que supone la violación de una o varias normas... ...normas cuya validez jurídica puede ser firme... ...dudosa... ...pero que son consideradas... ...inmorales... ...injustas... ...e ilegítimas... ...por quienes practican... ...tal desobediencia... ...una desobediencia que persigue... ...un bien para la colectividad... ...no un beneficio... ...para quien la practica... ...y que es... ...tanto una apelación... ...a la, capa a la capacidad de razonar... ...y al sentido de justicia... ...de dicha colectividad... ...como un acto... ...simbólico... ...que busca ocasionar... ...un cambio... ...en la legislación... Lo que la desobediencia civil plantea es un conflicto fundamental legitimidad frente a legalidad la legitimidad de la acción política participativa radicalmente democrática frente a la injusticia muchas veces encubierta de legalidad es una herramienta política precisamente por su carácter público trasciende lo privado y tiene significación social y pedagógico Se trata de expresar colectivamente mediante actos ejemplarizantes que motivan, que enseñan, que provocan. La desobediencia civil no busca, a diferencia de otros modos de hacer política, imponerse sobre el conjunto de la sociedad. Los desobedientes lanzamos, mediante nuestra acción organizada y pública, una interpelación a la sociedad desde la base social, es decir, creemos en la legitimidad de los debates o propuestas que sacamos a luz. Su legitimidad se basa en esta búsqueda de la transformación y de la mejora social mediante convicciones y procedimientos éticos compartidos. I l'exemple més recent, un dels exemples més recents d'aquesta de desobediència civil, d'aquesta acció directa no violenta, va ser aquest bloqueig de la cimera de l'OTAN. Així ho descrivien uh, alguns dels participants amb un text enviat al web antimilitaristes.org antimilitaristes.org Llegeixo a continuación, esta es una breve crónica de la participación de antimilitaristas, de Alternativa Antimilitarista, MOC, en los bloqueos no violentos que tienen en Estrasburgo, coincidiendo con la conmemoración del 60 aniversario de la OTAN. En estos mismos momentos, se refiere a las 11 y media del matí del día 4 de abril, activistas anti militaristas de toda Europa están realizando acciones directas no violentas de bloqueos en Estrasburgo para pedir la abolición de la OTAN por un lado en una carretera de acceso a Estrasburgo por el que pasan los participantes en la cumbre desde las 7 de la mañana un grupo de 500 personas están manteniendo un bloqueo en la ciudad al norte del edificio de la cumbre a 200 metros, un grupo de un centenar de activistas están bloqueando el acceso a las instalaciones. Otro grupo, al sur de las instalaciones, en un crucero próximo a la plaza, son 200 activistas que también mantienen otro bloqueo. La policía ha amenazado con cargar contra los antimilitaristas si no se retiran, pero estos se mantienen en su actitud de resistencia no violenta. ...que se en cualquier momento. Los activistas de alternativa antimilitarista MOC se encuentran en los bloqueos norte y sur. Según la prensa local, las delegaciones oficiales han optado por moverse en helicóptero... ...pues a las 11.55 el bloqueo continúa. A las 13 horas hay, una, hay convocada una manifestación contra la OTAN en Estrasburgo... ...a la que esperan unirse los participantes de los bloqueos, salvo que sean detenidos... I aquí aprofito per recordar que uns 5.000 manifestants, entre 3.000 i 5.000 manifestants, van ser retinguts a la frontera d'Alemanya i no van poder entrar a Estrasburg per participar en la manifestació. Per tant, com dèiem abans, eh, la, la, el dret a la lliure expressió, eh, aquesta manifestació legal reconeguda per la policia i, i per el govern francès doncs a, a la pràctica no es va poder realitzar com, com s'esperava aquest comunicat acaba dient que l'acció ha sigut un èxit l'acció ha sido un èxit tras diverses hores manteniendo los tres bloqueos se ha dado terminada l'acció a les 13 hores Ahora los activistas van en dirección al parque de las dos orillas, donde, desde donde saldrá la gran manifestación en dirección al puente de Europa. Estem acabant, acabant aquesta hora de programa i vull llegir molt ràpidament una cosa que, que havia reservat de, de l'inici del programa, que és, doncs, el que és la, les armes nuclears que utilitza l'OTAN i, i que també doncs, són un dels arguments amb més pes per doncs, aquesta legitimitat a l'hora de a realitzar accions directes no violentes, a l'hora de practicar la desobediència civil, davant les guerres com ho podré jo viu Ja sabeu que el senyor Sarkosi doncs ha ficat al seu país a França una altra vegada a l'OTAN i que l'autonomia que, que tenia amb les seves armes nuclears ja queda doncs, a, subordinada a la política de l'OTAN i participarà amb l'alt comandament també França i doncs, és una prova d'aquest reforçament de l'OTAN d'aquest reforçament entre Estats Units i la Unió Europea per tant, té entre 150 i 240 bombes B61 dels Estats Units estacionades en cinc països d'Europa. Aquestes bombes dels Estats Units, aquestes bombes atòmiques, són a Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Itàlia i Turquia. A excepció de Turquia, aquestes bombes atòmiques poden ser llançades per pilots i avions tant dels Estats Units com de cada estat anfitrió. Segons la llei internacional, i més enllà de la bogeria que suposa l'ús de les bombes atòmiques, la participació nuclear és il·lícita. El Tractat de no proliferació nuclear prohibeix als estats amb armes nuclears transferir armes nuclears, inclòs el control directe o indirecte de les mateixes a estats sense armes nuclears. Un veritable pas endavant pel desarmament nuclear seria la retirada d'Europa de totes les armes nuclears dels Estats Units i l'aturada del projecte de l'escut antimissils que lidera els Estats Units amb el recolzament de Polònia. Amb tot, el nou president Barack Obama en el discurs que va fer a Praga diumenge passat cinc, eh, afirmava que podem viure en un món sense armes nuclears. Aquest anunci no encaixa amb el fet que a França, el Regne Unit i els mateixos Estats Units estan començant a desenvolupar nous sistemes d'armes nuclears. El que sabem segur és que els militars estan preparant un dossier amb la nova doctrina de l'OTAN que l'Aliança ha l'aprovar en el 2010. Els generals encarregats d'aquesta nova definició estratègica seguiran les directrius que marqui el Pentàgon i ara per ara l'estratègia dels Estats Units de l'atac preventiu i l'amenaça atòmica segueixen representant el pitjor perill per la pau al món. Avui, sense anar més lluny, França ha tornat a l'alt comandament militar de l'OTAN i tot el seu arsenal nuclear és a la disposició de l'Aliança Atlàntica, com dèiem. I aquesta pèrdua d'autonomia nuclear difícilment la, podrà eh, la podran controlar els nous comandants francesos que s'incorporin a la cúpula de l'OTAN. Per cert, que l'armament nuclear és un dels motius doncs, més clars de, legítima, de legitimitat per la desobediència civil. Com dèiem abans, esperem doncs que properament eh, ens puguem organitzar per continuar aquesta campanya contra l'OTAN, que va tenir doncs, aquest punt important a Estrasburg, però que continua. M'acomiado ja perquè se'ns tiren els segons a sobre. Gràcies per sintonitzar Contrabanda FM, i tornem el proper divendres i aquest diumenge a la repetició d'11 i mitja a 12 i mitja de la nit. Salut i pam a tothom.